فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ <تصفيق> قرآنِ كَرِيم کُمِ کُمِ مَسَلِ بَيَانَي ده قرآنِ كَرِيم موضوع اور اس سیز بیان مخکيو شو اول نه مسلہ چې قران کریم بیان ولا نو هغه مسله توحید ا توحید مطلب <متلا> ده توهید قسمنا او ده توهید مراتبه هغمخ کبیانشو توهید معرفتی الهیو الله تعالی د الله تعالی په خوخه پیجندل حکم د توحید سره کوم مخ کې مراتب د توحید چیزی ذکر شو هغه ټول د زړه منل بالي طول مراتب بني ایوان راول واجب دی کڤاریکم یو مرتبه هاغن نمنی یادے یوی مرتبه یا پاغی کی دا الله سره مخلوق شریک و عصدار گرزائی نو دا سڑے مسلمان ندے دا سڑے مسلمان ندے قران کریم د مشرکان او حال ذکر کړه ده سورۃ یوسف الله تعالی د مشرکان او حال ذکر کړي آیت نمبر 106 یوسل شپغم وما یؤمنو اکثرهم باللہی اِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ وما یؤمنو اکثرهم باللہی اِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ نَمَنِي زیارت دینا اللہ لَرَا مَقَسَرَ دی مَنَلُونَ شِرْكَي اللہ مَنِي یعنی زنی مرتبین د توحید باندې او زنی مرتبی د توحید نه باندې خالق الله منی مدبر الله منی و عبادت کی و حکم او بیا وسرهم په عبادت کې شرک کړي او بیا وسرهم په حکومت او په حکومت او په قانون کې شرک اللهم انا اوم اكثرهم بالله الا هو مشركون نما ني زيادتنا بالله مغردي شرك ان کی زغ سرا هر سرا دی واره شرکی دغه واره په کار را نه دائمانی په کار را نه یو یونس یود شمات قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمَاعِ وَالْأَوْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تَقُوشْتِهُ قَلَك مای ارزو کو کمر سما و الارض روز سوک در گئی د بریو د کتنه امای ملک السما و الارض سوک اختیار مندے دو غوغو روز ترگی کو مای یخرج الحیی من المیت مړ سوک ژوندۍ او مرغ د حیات او د موت دا اختیار دے چا سره دی تمار غد جوان اختیار دے چا سره دی په مویو دا او سوق چلی دا انتظام رضيه به وك يا الله بطوتوایا افلا ستتقون افلا تتقون الشركه في العبوديه جي شرك في الربوبيات کي او خالقیت کې دا الله سره شریک نه منه په عبادت کې ورته الله سره هیڅ کوئی رب الله منی مدبر الله نه او بیا چې کوم نو سره شریک کوئی او هیڅ دار و سره جوړوي شرې ګین نه بزنه برتبي توحید یې منلي ټول نه منلي نو مشرکان تفصیل به راشي ان شاء الله دا غیپا هوا لوکي نو توله مرتبه د توحید منل اغه ضروری وی امام طهاری شرا یقیدات طهاریه کې ذکر کړي فلو اقرر رجلو بتوحید الربوبیه وهو مع ذلك ان لم يعبد الله واحدا وَيَتَبَرَّ مِنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ کَانَ مُشْرِقًا مِنْ جِنْسِ اَمْسَالِهِ مِنَ الْمُشْرِقِينَ فَلَوْ اَقَرَّ رَجُلٌ بِتَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَةِ یو سڑے پالن کے پیداکون کے کارساز متصرف اللہ منی وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده كذئ من لو سرى د یک आवाज د الله عبادت کو نو من عباده ما او د غیر د عبادت نه به کار ټونکو نو کان مشرکان من جنس ندافه کمیوی اندوشو ده د اندوانو غنتی دانسی با تود باید دیوی مسلمانیم دان مسلمان نده دان نور و مشرکانو غندی مشرک ده ټول طول مراتف ده توحید آغا منر ضروری دي پاگه وان ایمان ضروری دی زمانگ ده علم کلام دا قاید مسله دا چې باندې اول <سؤال> کم یو څه واجب دي اول ما یجب علی العبد اول خبره چې په باندې واجب ده دا غسر ده نبراس اشاره کوي سره یې بدیबास کړی پوی چې اول په باندې واجب دي نو هغه دې معرفت د الله دوم کو دا چې نه د باندې فست د الله د पारा منډه حل او زماري فضل الله زپاره طلب کول دا طلب په واجب دیولنه چې دې لپاره ما طلب کوي او منډه غوي اول دا واجب دیوي تذبیخ وکشه چې او مقاصد او غل وسایل دي په مقاصد کې اولنې سی واجب دي راغه معرفت دا الله دې او وسایل او زراي او کې چې کما ولی سيزو اجز دې طلب د معرفت د الله دغې د پارا سایکال مهنت کول, کول چې معرفت ته الله حاصل شي پیر او اوږه پی جنګو د الله حاصل شي نو دا په بنده اولنې واجب دي دی. د دې لپاره صحیح کول مهنت کول خواري کول چې الله صحیح طریقه سره او په جندل شي چې الله او په جندل شو بیا وسو څوک شنی کوي صدر جوړل کی سہیته ری خسرہ الله تعالی او په جنګ له شو نو بیا با څو د الله تعالی حق بنچا لور نکی بیا با عبادت او د عبادت شاخونه محبت توکل خشیت دا وټول د الله نبی و دا سب اصار چی جوڑی گی نظر دینا چه چا صحی الله پی جند لینے رے اللہ و تعالی صحی پی جند لینے رے قرآن د اللہ صحی بارفت کی نظر حکم دا توحیدو چه توحید حکم دا رے توحید چور براتب آغا منل فرض دي او ضروري دي چې ټول مراتب د توحید هغه منل شي اهمیت د توحید په مسائلو کې اهمه مسأله هغه مسأله د توحید ده د دې اهمیت او آغا پسو عنوانونو او پسو طریقوبان نوائو اول طریقہ دا چه اصل اصول لغا توحید دے اوی التوحید رأس الطعاد و ملاک الامر التوحید رأس الطعاد وَمِلَاكُ الْأَمْرُ دَ طُول و عبادتون سر آغا تَوحید دے آغا تَوحید دے آغا تَوحید دے آغا, آغا تَوحید دے بغیر دَ تَوحید نا هر یا وعمل کاغذ زڑلے او کدا اندامولے کدا مال نے کدا دولت تھے او د بدن دے او کو فرض دیو او کا نفل اغا بغیر د توحید نہ قابل نہیں بغیر د توحید نہ اغانه قبلي دي د ټول او قبولیت مدار اغا توحید دی قران کریم دا ذکر کړی او دې ته اشاره کړی ده سورته فرقان ال آیت نمبر ایک سو سترہ یوصل واللسم مصال ما ينفقونا فی, فی ها زلات الدنیا کاما صلیه ان فی ها قوم من ظلمو انفسون فا ما ينفقون مسال ناغا چلگئی دیفتی جوان وشان نسیل ایده فی ها صررن چه سخت تا یخنیوی که لیوی اصوابت هر سطاو من چورسی کی فسدی و قونتا چه زیادی اکڑیوی پاکولو زانونو یعنی شرک اکڑی و الله اللہ دیرارا شرک سر عمل لپاتی کی چتاوحید نو نو عمل बर्बाद دی سورہ ابراهیم کې وی مسر الذین کفروا بربهم عملوا کرماد نشتدت به الريح <تصفح> <متحدث> <متحدث> پس هغه چې کفروب ربهم رساله کسانو چې انکار کړه د ربوال نام امنونه د نهي کارما د نشته د بیري پساند زیلای وي اشتد د بینري او چې پرست ده توفان که تا پرست ده چکان که لا اقدرونه ده جاپان رازی او تم ده سلائی او ایراب را تده اوچا سلائه پراشی نو عمل برباد شی ده شانچه توحید نوی و شرک سر عمل بربادیی سورت فرقان وقدمنا الى ما عملوا من عملن فجعلنا عبام منصوران ورلاند باشم وطوجه باشم آغا ستاة جذكر لدي آيات ديشتم وقدمنا الى ما عملوا ورلاند باشم آغا ستاة جذكر لدي وجال الله ارمان مشکورا په کوم باندې راځو نوستلې شي پس اساسيات الله تعالی سره مشتا غنځای نو کې کریم د قبولیت دا عمل د بار شرط هغه ایمان و اله له شروای ایمان کې چې توحید دې نو ایمان په صفات شي نتوحید والا شرط ویلے دیں عوضہ گرنو زائیو کی دیں یوزہ یوام سورة النساء نمبر ایک سو من یامل من اصواری حاتی من ذکرن اونسا چاچا مالکو کناری نه غزنانا خچ دین بندر او فا لایک ایمان بغیر او توحید بغیر ای عمل قابل قبول نه دی ای عمل دا رب العزت په دربار کې نقبله حدیث کې راځي آئیشی بی بی تا نبی علیہ السلام نتاپوسو کو چه جا علیت زمانه کی او سڑے ہو عبداللہ ابن جدعان او اگر دیر خیراتو نکڑیو او دیر بین زی ازادی کڑیوی تا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تا ایمان رادلو په کی کې اوم دا عبدالله ابن جدان ل... ده وینزه لاسو چه دا عبدالله ابن جدان وینزه و اواغیم پیغور ورکو وی او بجال خود الاروارو اٹاکو او با دیرا دیواتو نو آئیشی بی بیتی تفوسو کو ننبیعنی سلامنا چه دیری وینزه ازادی کری دی علماء نے ذات کڑی علماء نے ذات کڑی بدلا وس فائدہ ور کی سفائید اوران کی نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا لنا یہ آجاتا ہے پس عالم جوان کے دانو ویلی زماره الشرك ن توبه په جوان کې هغه چر ددانو یلی چې سفر ورور لا زماره نو امالي برباد دي امالي قبول نه ني توحيد چې نو اصل او اصول البر راځو تعال ور طوله تابدارو سر دي او ټول مدار په توحید باندې دی دې وخت نه د دې مسلې زور لګول او په دې صحیح طریقې سرزان او بل مسلمان کوې یو کول ضروری دی د مهمیت درې اول ماده اتهو رسول هو توحید اولنه هغه مسلا چه انبیاء کرامو دا آغی دعوت ورکرده نا توحید ده اولو ما دعوته الرسول اولو ما دعوت اله الرسول اول سید چه پیغمبرانو و تا دعوت ورکرده نا آغاو توحیده دا انبیاء کرامو در طول و دعوت قرآن کریم ذکر کرده چه اولانای مسالا چه اوسره اللہ تتک گواری چه ما تا اللہ ملاو شوئے ما تا اللہ ملاو شوئے د مسالد توحید په مسالې توحیدی چې قدم نوې خې بده الله ته نشي رسېده کدي درازي 1000 ځلې لا اله الا الله ذکرونه کیتلاتو کی. نور د تصوف او د طریقه چې کوم اسباق تي اغټول کوي او توحید اغه نه دې منلې نو دې الله ته نشي رسیدلې د دیو جنا انبیای جو راغه خلق تا الله خو او الله سره ميلاول او اول نه دعوه د پیغمبرانو اغه توحیدو رمبه به دا مسله بیان ولا ودام سلا پا جمع هم دا انبیاء و تسکره کرده او زان لزان لحم کرده چه دا انبیاء مسلاوات سورت النال آیت نمبر چتیس پاک درشم کی ہوئی وَلَقَتْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَنْ عَنِي بُدُ اللَّهُ وَيْتَنِي بُتْوَاغُوتْ ولقد باصناف في كل امه الرسوله يکنی ذا شرالی گلمیو باردلکی پیغمبر بارو مکی پیغمبر پدی masala ان ابد الله و ستری بتواوس چه باد تو کی سردا الله و ستری بتواوس او کډړ شي شیطاننا ده شرکنا اولی بارد در غیر اللہ نپڑا در شئی و دا اولانه خبره انبیاء دا کریوا سورت الانبیاء آیت نمبر پچیز پینزیشتم آیت نمبر پچیز پینزیویشتم نمبر آیات و ما ارسلنا قبل کمی رسولید ایلیہ نوہی ایلیہ انہو لا الہ الا انا فابدون او مار صلی اللہ من رسولین مار صلی اللہ من قبلکم رسولین ایلیہ نوہی ایلیہ انہو لا الہ الا انا فابدون ستانا مقی میں پیغمبران را لگلیو ہاریو تم دعوی لا اله الا انا ف بدون صرف زما بندگی کوي د بلچانا چه صرف زما بندگی کوي د بلچای مکوې سوره زخروف ایت نمبر 45 فینز فینز سلوختم کوي واسل من ارسلنا قبلک من رسولنا اجالنا من دون الرحمانِ آلیہ تیوب دون واسئل من ارسلنا قبلکم رسولنام اجالنا من دون الرحمانِ آلیہ تیوب دون تیرو انبیاء و تاریخ و کتاب الاغور طول دایان دا توحیدو نبی علیہ السلام صحابی یا منتا صحابی لے او یا منتا اوچھ کم صحابی بے دعوت لے گو و دعوی و توعیل فآلم هم الله الٰہِ الله اللہ, اللہ. لَا الٰہِ اِلَّا فادوهم راوی بلدی لرا لا الہ الا اللہ تا رنبے میں او اخفل نبی علیہ السلام فرمائی ومرتو ان اقاتل الناس حتی اشدو اللہ الہ الا اللہ فان محمد رسول اللہ زوب تراغي بوري خل کو سره جنگي غم ترسو بوري چلا لا اله الا الله ويلي خدای پیغمبر دعوت لا اله الا الله زان زان لا ام قران ذکر کړيدي سورۃ العرب کې سورۃ هود کې سورۃ الشعراء کې د ان بیاو دا اصول زیږر دی چې هغه یې وکړی مسلې ته خلک راوولو سوره یعارف یو حکم سپېټه مې یاد کوي اون سات لقد ارسلنا ان وهن الی قومه قال یا قوم اعبدوا ما لكم من اله غیره مالکم من اله غیره یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره وذل سلام وی آیت نمبر 65 پنجش پیمندار اپ کی یا قوم عبد الله و زم از زانو سرغ اللہ بندگی وکئی تبل جانا ما لكم من اله غيره نشتا سرا اله بالله دالانا اله بل اله نشتا بينا دريو ييمكن صالح عليه السلام خبر ذکر کین یا قوم عبد الله مالکوم من الائن غیروں پنزا تیائن کی شعیب علیہ السلام خبر ذکر کی یا قومِ غضو اللہ مالکم من الائن غیروں بل الہ نشتہ صرف او صرف اللہ دی عطولو انبیاء کرامو دا دعوت ورکڑو نبي عليه السلام فرمائي أفضل ما قلت والنبيون من قبل لا إله إلا الله أفضل ما أنا قلت والنبيون من بعد بيحترم صلى ما قلت أنا والنبيون من بعد شماوه لذا الزمان مخي انبياء اغد لا اله الا الله زه پیغمبر وارث هغه څنګه د نوو دا مساله بیانې مساله د توحید او ټول شاخونه د توحید ټول شاخونه او ټول طرفونه د توحید هغه څه کومنه نو بیانې دن دی حقیقت او چسکا اللہ و تعالی مورنہ و سینلید و وراللہ و مرقضہو تنصیب کریوا او بیاد آغو مایاناز او ممتاز شاگردانو شہر قرآن رای محلہ و تعالی دا پنج پیر او دا پیندائی ویسا شیخ صرف رای محلہ وی پا ارتکو دی علاقه وانده پا مسئله ده ختمه نبود طول و تنظیمونو آغای اتفاقو که چکم مذہبی او مذہبی جماعتونو نو آغای طولوی چ نور اختلافي مسلې و یو طرف ته کو او د دې مسلې له قادیانیت خلاف ورغو پېټي شيګانوو بارهليانو ټولې صفه کوو نو په امبرګه کې جلسہ د قادیانیت خلاف پېټي شيګانوو په امبرګه کې جلسہ او علماء پاسیدل او بختم نبوت تقریرون کول لقادیانیت خلاف نده پینده شیخ سیبراهیم احلا و تعالی نمبر راگی ناغا پاسیدل اوالی نبی علیه صلاة و سلام لکشانوی مسلح ختم نبوت اوکرہ او بیایوی پداسوی کتن چار چا پیرا چې قربان جاو محمد صلی کها غلام الله او کها امام بارگا پیغه نبی علیہ السلام نو قربان چرته غلام الله او چرته چې کمدهنو امام بارگا بیا یې اه قربان جاو حضرت کو شان کیو ملا تھا پیغه نبی علیہ السلام ته شان ول ملاو شیو اس وجہ سے که مسلح توحید ساری دنیا کو سنانا تا وی شورون شو به توحید وانده وی بیائی پتون لرداز وار اب غلام اللہ اپنے مسلح تیا گیم وی ولی مگنتای پیمان بارگاکی توحید بیاری کو دا زردتا یو مسلح اهمیت کس چنو پتا لگی نور و خلق و سرد نور و مسلح اهمیتی آده توحید اهمیت و زرنوی څل قرآن رحم الله وتعالى د پنځیر بیان لالو کارو خان کې بیانو په منبر بی کې ناسم په مخامخ دیوالو په دیوال سړې راوچو شو په دیوال سړې راوچو شو او ویل ټوپک یې نیخو چکه زيارو تو نو مثلا له کړو دی په دا سوکتل لوی ورته مې وې چې زه دوه کور نه اصلا نو مورته مې وې چې کنه زيارو تو نو مثلا مې اونګره مزوب او زه کوم او ایمان ګورم چې ته دا زګي په ما ده ده در توپک رو کته کتا که پی بیا ده کتا کس شو چه ما بیان ختمه و نراغه او ما تا الاس رو گد ما تا وی چه الاس را دی پنه کردستا پخده ایمان نارم ده دی نور و مولان و پخده ایمان نارم مسئله ده توحید اهمه که ده که قنداری مسجد که شهر قرآن رحمه الله و تعالی توحید بیانه و جگره شوه جاگرد شوا خلق و ازالون شروع کرل او ده شیخ رحمه الله ده تندین و روان شوید دیسی را ده چاپای اولا گولا خلقی و طرف تکول او ده لگیا ده وینی په پی باییگی پیر دیسی و توی چه بس که کنه دخلای بنده وینی ده ده باییگی شاید قرآن رحمه الله و توی ده چه ده چلیگی نزبه ده توحید مساله بیانوم ده توحید مساله بیانوم آمیتو مسال دا آمیتو کنا چه مساله ده توحید بیانولا گجرات کی پروگرامو آنو لوی لوی شیوخ علماؤ هیو با مساله بی کولا بل موراناو سینلینو وراللہو مرقدهو آغا ناس تو او اے مشاران و شاگردار میں خدمت کر ویچ بیان بہوشو و دوبارہ سرکتا کچھ مسئلہ نہیں کلا مسله و ازیہ نشوہ یہ تردیل چی تو شاسر رحم نمبر رہے شاسر بیانو کو پېژرغه هیڅ اداره مسله نه خولا ما چې یو خبره را پېنډاي شې سره مولاوي چې تا څنګه له مسله نه هي خولا اې دې کې ست سېکرټري مالا راکو پېژ زلالم ما مسله شروع کړو توحید په خپل انداز هما لا اله الا الله معنا کولا نیما وي چ ګجرات کا شادولا اله نهي አል زخر زیارتو پېښمای چې ګجرات کا شادولا اله نهي وی ریل دې ځای لراغیو دروست وې جام جوړو شو هې پرې لې وې سمزو خو مرګرو چاتکړم کمرې ته اورم پیدا حسیني سلاسنېغ ناشته تاندې هان دې اب مسلا کھل گیا اب مسلا کھل گیا احمیت در طولو انبیاء و دعوت پا دیده در د و کار دغو چه دی مسئلی لبی چه کم دنو دعوت ورکو انبیاء نی توحید هم کو سکایی جسم اپنات پترو سے زخمی کرا کر او کشتے تی لوگو پڑو لا الہا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے انبیاء نے ہم کو سکائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر و کہتے تھے لوگو پڑو لا الہا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے دادا انبیاء کرام دعوتو حضا انبیاء کرام آوازو درین عنوان اسماء الکتابونو طول جدين دا غرید نو زول مقصد توحیدو دل طول اسماء دیو کتابونو هغه مساله هغه توحید وا دا نور سزنا مضرو جا حج زکات نکاح طلاق دا طول د توحید خادیمات دی د توحید تقاضی دی بیا خو نازل شوی دی نو هغه تو و هیدو زه ټول وی خلاصا هغه کومنه تو هیدو سوره ال عمران څلور شپتم کې وی کولیا اهل الكتاب تعالو ال كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به واللایت يَا يَا د خده بعضونه بعض ارربم مندون الله ی کتابیانو یال کتاب و کتابیانو راشي تاو راچ دکانې د ځلت نه غلو د نه تا غځله تو چې سفلله او داري, و داري. راو چان چه کاندل زلتن را پاسی الا کلمتن داشو خبر تھا او ضروری تاک تا کہ سایم بیننا او بینکم چ برابر دا زمون گا استر میان دا برابر مطلب مدارک او روح المانی و غیر ذکر کین ش لا یصلبو بی استوراتو والانجیلو والقرآن هم هم دا طوراتهم دا مسللا دا انجیلهم دا مسللا والقرآنهم دا مسللا دا طولو اسمانیو کتابونو دا غی دا مسللا دا قرآن کریم سورة یہود دویم آیات منگوه اللا صبود <تابدو> الا الله سوره الا کی اول مسئلہ توحید بیان کی سبح اسم ربک الا علام سبح اسم ربک الا علام الی خلق فسوا والذی قدر <فادا> توحید تو اخر انذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا مساله توعيد هذا مساله سب اسم دا مساله تسبيح جعل شريكان يسداروا نفاقته انذا لفي الصحف الاولى ذا في صعف صاحب ایبراهیمو موسی پسای یود ایبراهیمو او موسی کي خو هانيو کتابونو کې مدا مسالاو د موسی علی السلام د حاصل سل ذکر کئ سوال لسمات توها وانا سرتکا فسمیل ما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فابدنی واقمی صلاة لذکری فان اخترتکا فستمیل ما یوها اننی انا الله لا الہ الا انا فابدنی واقمی صلاة لذکری موسیٰ تمیدا وی کڑیوا سورت نال دویم آیات کی در طول وی خلاصہ ذکر گئی ينزل الملائكة بالروح ينزل الملائكة بالروح من امره حلا من يشاء من عباده ان انزروا انه لا اله الا انا فاتقون دلطول انبیاء دلطول ویحی حاصل دعو ينزل الملائكة بالروح حالی کی لجو ان په مساله باندې په وای باندې ان ان زیرو انه لا اله الا انا فتقون هرو مساله دارا چه لا اله الا انا فتقون نشره لائق د عبادت به زمانہ نو داړو ټول دا دا دا انبياو دې طرف ته دعاوات ورکړو او ټول اسمال کتابونه اغل دې د پاړه نازل شيو د توحید د پاړه ټول آسمانی کتابونه نازل شيو سورته بنی اسرائیل دوې ميات کې د تورات حاصل ذکر کئ واثنا او انجیل ولا واثنا موسی کتاب وجالنا غدل بنی اسرائیل الله تتخذون من دون وکیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا زمان علاوہ کارسات و جوڑو آئی اللہ تتخذو من دونی وکیلا ودتوحید تا طول و و کتابونو حاصل لے سرورم انوان طول کائنات د ازهار د توحید د پاره فایلاشه دی توجو ټول کائنات د مظہر د الله دی ټول کائنات چې دی نو دا الله کار کوي الله تعالی د ازل چ څنګه وو ار شاندې چې کوم زے وو ار شاندې بشانی الله خپل ځان خودل اوغتل چې ز زن خارکاو او خپل صفات هغه کارکاو د ده زن ده خکارا او د خپل و صفتونو ده خکارا کولو الله پارا اللہ و تعالی ده کائنات پیدا کو اسمانونا زمکا او پدیکی چی چې سدی ده اللہ و تعالی پیدا کل ده دی ده ان شاء الله تعالی او پی جن دلشی سورۃ یونس پنځه میات کې وی ما خلق الله ذالک الا بالحق ما خلق الله ذالک الا بالحق لري پیداکو دی الله مگر سردا حقنا ذبا یومنا اللا مطلب ام بلا حق داسو داسو خبره نو چې اوسړي کوې کنه او خزانه فکر راوځي یو سړی په دره اپ کې ګرځي دو په امریکا دریافت کلام په امریکا دریافت کړه ملکې خرچا وکړه او کرستوفر کولمبس ولېګو وی دریابی سفارو کا چه سمیلاوشی زمنگا استابوی وی دریابی سفاری کاو والتا خلول ویلوی خلق تیو دادی دادی دا سی یو سڑک خزانه کنی کوییکنی خزانه راو جی دا شانتی بسی و سڑک خلق وح دنیا نوی او دغه شانتی برو ترا پیدا شوان ایلا بالحق په دا کوم کې الله دی او متلبس ام بلاق دا دیو حق د پارا پیدایي چې دی سره یو حق تړل شوی دی هغه حق د توحید او د الله صفات او الله فی جندل په دیو جنې زو معنا ایمام شافی کوي با په معنا د لام الا بلاق الا لاظهار ال نمی لري پیدا کړې دلارا ماګار د فارز کار کولو د الله الله نيبيدا کړې پیدا کو د فارز کار کولو د حق او حق الله ذکر کړه قالو د الله صفاتونه عقل الا لزار الالف دخان کی وای 39 کی ما خلقنا سمااتي وال وما, وما پای او مالهین ما خلت نه اوما الله بلهاف کو نې پیدا کړيره بګ د پار والله کېاک سرهون لالهمون خوزیات د خلکو نه پوږ نه هو دا دنیا د چاده مخده ف سا ش سر رامون الله فرمیل دا سمو چې دا د چا د بلکه دا دا اللہ دا خواقی دا دا اللہ و تعالی پیدا کرده او حکمت پکیدت تو ہی وزنی وی لولاکا لما خلقتو لفلاک وی حدیث کی راضی چکا نبی علیہ السلام نوے دا جہان بننمے پیدا کسورت دا محمد نوے پیدا نوے پیدا کرده با اللہ نوے دا دنیا نا کوسلا لولا کالم خلق الافلاک دا روایت موضوعی نه امزویب نه نه موضوعی من غلط درو دو قران مخالفت زنی نقل کئ چقال سغانی موضوعن لیکن معنا او صحیحون چره وای غلط ته معنای صحیح دا. ده د دې مطلب ده روایت چې غلطي او معنای صحیح دې مطلب داری چې د الفاظ د نبی علیہ السلام باندې دروغ تړلی شوې دي خود دې معنا د بل صحیح حدیث نصابته ده یا د یو آیات کریمه نه دا معنا سا ده ثابت ده لکاوزی اور وېتوم صوفیا او حدیث وی حدیث نه د صوفیا او مقوللا هغه وی چې الله وی کون دو کان زمخفیان فارتو ان اورفا ما بین السماي والارض کون دو کان فارتو ان عورفا. فخلقتم ما بين السماء <سؤال> والارض الله وی چه ژپه خزانهوم تمای راځو کړ چه ژل ښکارشم تماس ما او زما کار خپل پیجان غالو د پاره پیدا کول دا ته خبره ده حدیث نه وی د صوفیاء یو خبره ده خداییت نه معنا معلومه ما خلقناهما الا بالاق نری پیدا کړی الله دلارا بغرد پارات په جن غلو دا الله چللا او په جن دل شي نو زاری وای سینه ریو مانای صحیح ده مدد الله الا کلم خلقت الافلاک الفاظم غلط دي او مانایم غلط ده ماناو صحیحه کوم زهرا دا مانا کم زهای کی په صحیح روایت کرا غلی دا د نبی علیه صلات و سلام شان مبارک ده قرآن ده قطعی آیاتونو نمالوم نه ده نبی علیه صلات و شان که سهی روایت بلاگی موضوعی روایت زویب او منگردت خبری دا غد شان بارکی کول دا دا غد گستاخیدان خلق با بیاوی چوله د نبی رسول الله په شان کې صحیح حدیث د نشته چې دای موضوعی روایت پرخې او لولا کلمہ خلفت الافلاک نحوی له سره دا د فصاحت نړۍ خلاف ته رلوی سلیمان الله په رساله لیکل دا تحقیق النواح فی حدیث لولاك عربی کړه او بل اردو کې اورې سالادم و اړه غته مضمون دی چې نو هاتو تحقیقداري چې لولا بسې ضمير متصل ناراضي دا یو ډیر شاس کولې چې لولا چې دینو دوه حروف جار او نه لري دوه حروف جار او نه لري او اولا لك لك او لهما زمیر ورپسی پتسل کیگی نو پر اولا پسی متصل شي دا دا د دا عام و جمہور و قائدین خلاف تے اولا پسی زمیر متسل نرازی او دلتا اولا کرا غلدی ودہ چی دے نو اصد چا خبر دا او په نبی علیہ السلام تفلد دا کائنات دا الله و تعالی دا معرفت دا پارا پیدا دی هر او سیز الله اللہ و معرفت کی تعمل ریاض الارد و انظر الہ آثار ما صنع الملیک علا قصب الزبر جد شاہدات بئن اللہ علیہ صلوہ شریک تعمل <سؤال> سطور الكائنات <سؤال> فئنہا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْكَ رَسَائِلُ هَذِهِ الْكَيْنَاتُ پنه خانغه کې سوچو چکا داتا ته الله کوي سنوريهم آياتنا في الافاق کو في انفسهم افلا تبصرون موږ په افق او انفوس د دوالو نه الله تعالی معلومه دي په دا کائنات مظهر دي ته الله تعالی په دې سړی ته الله ملاويږي چې سوچ بکیو کیو کی و فکر کیو فکر بکیو کیو نو الله تعالی به پیجندل شي نو کائنات د الله تعالی معرفت فلسفه دا وی زه کوی وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد شيخ سادي وی نو بلبل یواز بلبل نا چاغه کومدنو نو نو بلبل برغول تسبیح خواناس بلکه هر خاريره بتسبیح الزبانه یواز بلبل اغه ده الله صفاتونه بلکہ ہر خاری را و تسبیح زبان است بلکہ ہر از غیم دا اللہ و تعالی تسبیح ہوئی قرآن کریم ویلی دی وَإِمْ مِنْ شَيْئِن إِلَّا يُصَبِّهُ بِهَمْ دِهِ وَإِمْ مِنْ شَيْئِن إِلَّا يُصَبِّهُ بِهَمْ دِهِ ہر احسید دا اللہ پاکی بیانی حو دا اللہ لوی بیانی تو سب بے لا اسماوات والصبو والارض ومن فيهن اسماءنا اوزمكي او جسدي خدا سديتا الله خي هر يو ده الله تعالی په طرف دا اوس ور کوي نو دا کائنات مظهر وي و الله تعالی بیا نه انسان د پاکستان لرې کائنات ورلو کې کائنات ته او دغه دا ټول کائنات راځه مشوي دي دا ځان له جګمنو یو مستقل دفتر دی د الله تعالی د معرفت او د الله تعالی د پیژندلو کزان ته موږ سوچو کوو نو الله تعالی پیژندل شي زه کومې په انفسه کوم دغه ټول کائنات توحید اهم مسله ده زګجه کائنات د دې دمه دوره اسانا کړی داوره اسانا کړی چې د هر سنې هر څوک معلومه ولشي هر سنې هر څوک معلومه ولشي پدایس الامر اهميته پنزم اهميت پر یانو انسانان د توحید مسالې لې پېدادی د توحید مسلیل پیدا دی زاریات چپن کی ہوئی وما خلقت الجنن والانساء اللہ لیابدون ده خل خیال دا چې چه لکه پیدا دا او بس اولاد او لگوا خواما و اوکرا او به پتبا او تاک ختم سا انسان بمدره شانتی نو و مه خ پیداوی پای کوي او باز نا صفای کی د قصاب دغ للاڑی شي خبره ختم انسان بمدره شانتی نو قران ولدا و امرت کړلې آیا صول انسانو ایوترا کا سودا سور قیامت کی وای آیا صول انسان ایو ترا صدا خ انسان د خیال چې دا پری خود شي او بیکاره صورت مومن کی وای ام حسبتم انما خلقناکم ابس افحسبتم انما خلقناکم عبثا خ ست صدا ګمان ده چې پیدا کړی تاسو افاسولا یا بیکارا و فضل بیکارا و میں پیدا کریئی نا وما خلقت الجنہ والانسا الا لیا بدون نمی پیدا کری پیر یانم انسانان مگر دیلا چدی ما او پی جنی آتش پی جنگلو نا بلکہ پی جنگلو میں عبادت او کی لیا بدون ده ده پارا چه ده عبادتو کی زمان لام تعلیل لیابدون را داد لام تعلیل لیابدون را داد یا اکولون را قطعن نکردیاد لام ده تعلیل او د حکمت لام اغای یا اکولون را ور کرده یاد کرده منا دی چه ده ارسان مقصد گینی یا اکولون دی د مقصد نه ضرورت ته مقصد د انسان هغه توحید دی عبادت ابن عباس رضی الله تعالی نووی كله ما ذا فی القران من العباده فهي التوحید قران کریم کې چې کوم ځای عبادت خبره راغلی دا نو دا غینه مراد توحید دی ناغین مراد یو والی دا اللہ و تعالی دی این اللہ پی عبادت کی یو گنل و دا دوم را اهم مسئله دا انسانانو او دا پیریانو دا انسانانو او دا پیریانو د پیدایش مقصد او راز دی نو پدی زان پو کول دا پا قبل مقصد زان پو کول لی نو اهم ازه که ها مقصد ده شباگم اهمیت آقا داره چه دا مساله جدلیه ده دا, دا انبیه او دا قومون اختلاف آقا توحید بانده و آقا پا توحید بانده و پا نور سه که دا اغی اختلاف نه مسئله د و شفافی کې اختلاف کړو سوره اعراف قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبائنا سوره الاعراف آیت نمبر 70 اویاین قالو اجئتنا لنعبد الله وحده پیسہ رات دې مونږ تا چې مونږ بندګیو کړه الله اکیه وادي وانا ذرما کان يعبد ابونا افريد مونږه غا چې بندګي کوله مشران زمون پینعبد الله وحده خا پس پرمانده یو اللہ بندگی کو هم دارنگی سورت بنی اسرائیل وَاِذَا زَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَهْدَوُ وَاللَّوْا عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا چیالیس پس سر رفتم وَاِذَا زَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کَلَا چیاد شیر عبدی پی قرآن یکی آوازی وردہو یکی آوازی واللہ و علاق باریم نفورا نوووڑی دئی پشا وووڑی دئی علاق باریم پشاگانو نفرت کونکی توحید سرائن لگی دارنگی سورت سوافات آیت نمبر پین تیسی، پینز دیر شم انہم کانو ازا قیل لهم لا الہا ایلا اللہو یستگبرون انہم کانو ازا قیل لهم لا الہا ایلا اللہو یستگبرون دیتا باہم چکلو لا الہا ایلا اللہ تاوہید مسلہ و اوس شو دای بازار مو تبرو ګاړه دارنګ صورت سواد ایت نمبر 5 پنزم اجل ال ال اتا ذا لشی ان اجال ال ال عطا الى واحد خا د جوړې ته غنو خدایانو نه يو مونږه یو پلان کې دې زموار پلان کې توې دې پلان کې چې کم دنو اغاده اولاد ذمہ دار پلان کې د سر خوږی ذمہ دار پلان د مقدمو زموار دا محکمې مونږ تقسیم کړې وي سو خوږی اولاد دې سو وزیر صحت و بيماري ده سو وزير مقدمات ده سو کيو كار کوي سو بل کار کوي او ده راغي ده وې دا توله مو کامي الله سره دي دا توله چې تون الله سره کوي غجا اجال ال اله اسا الى واحده خ به جوړي ثغنو خدانو يو صدا تول يو دي یو قضات ارس کوي اناره لشنو جواب د ار توحید مسالہ خو سن آشناغو د مسالہ دا دا موږ ډیره ناشاله غیر خو چې ورېدلې دی نه ونو خبره ده سورۃ زمر غورې آیت نمبر 45 پیندس لختم ویزا ذکر الله وحده اش معذت قلوب اللذینا لا يؤمنون بالآخران فاوکی چیاد کرشی الله تن تنها اش معذت قلوب اللذینا کوئیریگی نفرت کوي نفرت کئی زرن دعا کسانو لطم شی شي زرن کسانو چی امان نلری پا آخرت کر ککئی او چې کله یاد کوشیا کسان چې رااله <تصالح> نه لاو دي پیغام یې استبشیرون بیا ووه واه قسمه زو خپلان سورۃ آیت نمبر 12 ذلثم دا د ځخه درولې درکو زعلکم بیان نو اذا دو یالله وحده کلا واجی راوبل له شو الله او کافر توم تاسو با انکارو کو وی انشراک بیه تؤمنو او کلچه و سرائی صدار جوړ شو تاسو با ایمان لارو چی صدار و جور شو بیا به هم خبر آو من اللہ توحید دا جنگی مسئله و او اختلاف پدیکیو اختلاف پدیکیو چه دا مسئله اینا من اہمہ مسئلہ دا جنگی مسئلہ ہافظ ابن قیم ذکر کئی اذا ذکرت اللہ توحیدن رائیتا اجوہم مکسوفت الالوانی اذا ذکرت اللہ توحیدن رائیتا اجوہم مکسوفت الالوانی بلین ذرون علیک شدرم مسلمام نظرت تیوسی حلاس الجوبانی وَإِذَا شَرَاطَ بِمَدَتِ شُرَقَائِمْ يَتَبَاشَرُونَ تَبَاشُرَ الْفَرَحَانِي يَتَبَاشَرُونَ تَبَاشُرَ الْفَرَحَانِي وَاللَّهِ مَا شَمَّو رَوَعِ حَدِينِهِ آیتَ يَا زُقْمَةً تَبِيبَ زَمَانِي وَإِذَا زَكَرْتَ اللَّهَ تَوْيِدًا چکلا اللہ یواد یاد کی نرائیتا اجوہ امک صوفت الالوانی مخونو سکتورشی بلی انزرون الی کشد رمی اسلاما نظرت تیوسی الی آسل جاوبانی بد بد بد تگوری تخت تخت بد تگوری دا چې ده کمدنو ده شپنکی لخت تو بوری چه ووسی لارا را خلاسی ووسی لارا را خلاسی و ایزا شراعتا بی ما دهات شورا کائیم چه شریکانو خبر شورو کرده چه لویزوان ته دولس و کالو بیڑا راستی و دای کردو چې چه شام شامشو تمریز بابا وور نور را کس کرده و وقع بابیا تو وی چې زہ او په مونتان والا باندې بیا یو دغه کتہ چلیګه دایې ګمندو شروع کې واه واه مزه او سکړه دا زہ شراته ومه دات شو راکایم چې کله دا شروع وځي د دې شریکانو یتاباشرونا سباشر الفرانیم بیا سم خوشاله یوبل زذيري ور کوي والله ما سم او ربای هدینی قسم بالله کذید الله د توحید خو نه خبری آیت یا زوک متن زمانی زمانین و زوکامین د دا زمانه ډاکتران میستری کړل علماز استری کړل هغه ته مساله بیانې او سینمنه وجنگی مساله هغه چې کمده نو مساله د توحید و اختلاف او جنگ چې نه پدې مساله کې و ومع انوان دا مسئلہ احمد زکر دا چطول قرآن دکر کرد دا او پا طریقو طریقو پا مختلفو انواناتو په مختلفو طریقو قرآن دکر کرد دا مثال لپاره انواناتو آئیو په انواناتو کی فائدہ مختلف عنوانات یو دله ذکر کوي چې د الله تعالی د توحید مختلف دړډی مختلف پهلوګان دي او اغل ټول له علالم ننل پکار دي کلیاته هم څلورو وایلی سالور مراتب اغم اوائل خداگی جو زیاد بلا دی واغا طول او الله و تن تنہا پاگے نو مختلف تکی زکر کئی او مختلف الفاظ روی چې دا ټول با گوری اللہ لمنی دویم حکمت او فایده هغه دارا چې قران کریم مسله داس بو داسې انداز بیان نه چې مخاطب ستړي نشي مسله وی وې او په مختلفو اندازونو به ذکر کی خلک بو یې نو سبق دی نوی حساب اخری چه داخل خلق تستوری نشی او د زړه تا خکو زشی نو تکرار وو شي خو تاکید لا نه تاسیس لا مساله و بیا راوړي خدا نه چې عقبوی بدلوی نو وی فائدہ وو پکې زړه تا و او فوو وشی به نو بیا بیا وی وی اتمرین او وتکرار سبب الالف والاعتیاد اتمرین او وتکرار سبب الالف والاعتیاد تکرار سرا او دوباره دوباره ویلو سرا او مسالیت سرا شغف او محبت ام پیدا شي او سړیو سرا جذب شي بیای سانوی خوی اوبرزی عدد شی و سرابنده نو چیز توحید مختلف اندازونوی نو بیا بیا و توحید رازی نو اهمیت پہ امزده که زیاد شي او مختلف حقون و دعلا و تعالی و معلوم شي او بنده و تینستر اونی شی نو پا مختلف و اندازونوی ایسه که على عناوين المختلفة مختلف عناوين أو عنواننا أو صرختنا دمسالة التوحيد أغازي كركي يو عنوان الألوهية يو سو عنواننا تنوام عنوان دو ألوهية وإلهكم واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم يوسل درش پیتم د بقاريو او دوسواله پنځه پنځستم کې وای الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم مساله توحید دا په عنوان د اولوہیت اعلان کوم بیا مو واوچ صورت کې مساله د توحید ده لته واشه کم د توحید خوب وینئ خوج دس الفاظ راوړي چلا اله الا الا الله لته واشه سشه دا مختلف عناونات او مختلف طرزونه د دې د پارس دګه چې پته د تلګی چې دې زې پدایات کې او یا په دې صورت کې کومه مساله ده چې اناوین د تیاری په خپل اوه ووای چې دا مساله ده چا توحید ده یو انوانه د اولوہیات ته ما من الاین الا الله چې دا راول تو ووایسي دي توحید الاکوم الوه واحد ما من الاین الا الله انما الله الوه واحد إلهكم إله واحد په مختلفو طریقو راوړه خو إله وی نو اولوہیات پین وان دریم ان وان دحمد پین وان الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمين او زه همد وان راغي وتبوای جديده مساله د چا ده حق الله الحمد في الاولاول اخر لاول حمد في السماوات والارض وتبوای جديده مساله توحید ده بیا کلا د دلایل و مخک راودی با تور دعوا دنشان لا اله الا اللهم کل بطور دعو روڑی او کل بطور سمرا کل اید دلائل و نمخی روڑی وار پسید دلائل روڑی لَقَوَ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَآِد نُبِيَاوِي اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ شروع شروع کی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنتا ولا نوم دلائل شروع شو کلمه تور سماره راوی سورته ال عمران کی وای ان الله لا يخفى له شئ في ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام کای با یشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ب طور دغشان حمد الحمد لله اول راوڑی بیا لکان لکانام اول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بطور دعوی راوڑا ورپسی دلائلی کلے بطور نتیجہ راوڑی بطور نتیجہ لگه صورت جاسیہ اخر آیات مخ دلائلی نبیعوی فللہ الحمدو رب السماعات والارد رب العالمین فللہ الحمدو رب السماعات ورب العرد، رب العالمين. نو كلا دلائل ونمخي وكلا رستو راولي. درهم عنوان دل تصبیح. دام کلا دلائل ونمخي راولي وكلا رستو راولي. عنوان دل دا تصبیح دام دير راولي. امر راولي. سب بحسما رب کلالا مازی روڑی سب بحل اللہ مزاری روڑی سب بحل اللہ مافی سماوات سبحان اللہ بی اسراب عبدی سبحانہو و تعالی امہ اشرکون سبحانہو و کله مخ کیراوی فسار او کله د دلائل و نرستو راوی سالورمن وان په انوان د برکت راوی چې دات کې نتبوای مسالې توحید دا او رد شرک تبارک الله رب العالمین تبارک الذی بهدل من تبارک اللہ و احسن الخالقین مدائی پہ انوان ده برکت چه تبارکتا که راغلی ہو نتبوائی چه دیزای مسئلہ ده چاہدہ ده پی نظم اینوان اینوان ده تقدیر اینوان تقدیر دام قرآن کریم زکر کر رہے قدرا فاعدا سورت علا کی ہوئی سورت فرقان کی ہوئی فقدرو تقدیرا فقدرو تقدیرا کلا انوان تجبیر روڑی یو دبرو الامر مَا مِن شَفِينِ إِلَّا مِن بَعْدِ اِزْنِهِ کَلَيْ فَهِنْوَانِ دَ مِلْكِ مُلْكِ حُکم بانده روی او دلہو بانده او دللہ بانده دی مقصد یوی قَلَي تَشْرِیو کی او قَلَي لَنْ زِکر کی قال الله غوغتي ولله ملْك السماوات والارض وما بينهما فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق بالا وبلنصر دي الله بادشاہ رشتيا رسال شيخ سويراهيم الله و صلى فرمائل شيخ سده بادشاهی اس دینال ټوک دیه فضل الله مالک الک کو بادشاهی اس دینال ټوک دیه بادشاهی دا غسر لایق ده او دا, دا غسر مناسب ده سروری زہوا فقط اوس ذات به همتا کوه سروری زہوا فقط اوس ذات به همتا کوه اک وحی ہے حکم را باقی بطانِ آزری سروری زیبا فقط قضا تبے ہم تاکو ہے بادشاہی دا اللہ سر مناسب دا حکم را ہے اک باقی بطانِ آزری بادشاہ آغده نزنِ الٰوان نور ٹول دا آزر بطان دی ان الحکم اللہ للہی على له الحكم وهو أسره العاسبين ولا يشركو في حكمه أهدا نملك ملك اختيار له ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض لله له هذا ما نعم اختيارات طول لشالي دا اللہ دی تصرفات کتاکوینی دی او کتا صرف دا الله دی کدما دیات دی کدما نویات دی صرف او صرف دشا دی دا اللہ و تعالی دی ندای نوان دم ملک او د ملکوت گیا دی ملکوت کل شای پلاز دار که مکمل کنٹرول داری ہو بیادی ملکوت و کل شای ملک او دا ملکوت فرق دی ملک چی دی اختیار نو دا بچ زایر کی راگه نو دی توم او ملکوت چی پا زایر و باطن با اختیاری مثلاً که طور پر چار او چار ستا پلاس کی دا نو تو دا اول شي چې دا زمما ملک ته کنه هغه سې دی را نو ظاهر ملک ته پېسو شو راغي حوصله چاړبانه ته غوسه کوي نو کېدي شي او ذات دسي چې دا غوسه ته واخلي په باطين با دی اختیار لرون لرونکې په تاثیراتو سوقته نو ملکوت دې ته لیکيږي چې په باطين هم اختیار یواې په ظاهیر نه د وجه نام ملک دا د خلکو دپاره ویل کږي ظااه ملک د انسانان رات رات رات او راتللی شي د مخلووقات او راتللی شي خو ملکوود د موقات نه شي راتللی په باتن باندې او پرډټ باندې یو حاکم ب افسر باشای اگه با در روب در وجه نا زمان پا سرون و حکومتو کی خو زمان زرون یا طرف تاروالی در زرون و اختیارمند سوک تی اللہ پا او پا باطن حکومت کون که اگه در سوک یا سره با در اوبو او د نهر مالک شی خو پاگی بانی فصل خروب کال فایدا ور کول فندما تول چا کار یعنی الله د شیم مالک تی یوسیز او دغید تاثیرات اوم سره بل انوان د عبادت او بذور رب کوم چه داس عبادت ول انوان راشی بتو وای شدید مساله د چارا مسئله ده توحید ده بل انوان شمیرمه ده عبادت و غدیر شیع دیده که آیاتونو خطوبت تاو سزمان دیریاد دی بل انوان دعا انوان دعا او د استعانت ایا کنستاین سرفستان مدد غوارو ده بل چانه نغوارو وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانَ عَلَا مَا تَصِفُونَ او ان وان دعا و سره مدد ش صرف الله ته صرف الله تعالی ته وایا رَبِّي عَسَى الله أَنْ يَكُونَ رَبِّي شَقِيًّا أَكَانُوا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين پیغمبرانو <سؤال> بعلان رامداد كو رامداد شوعل عنوان دعا بالعنوان دعلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها اللہو تا توحید فی للم نے بل انوان دا حسب او کفایت حسب او کفایت فا انتو اللہو فا قل حسبی یا ایوہ النبیو حسبک اللہو ومن اتباکا من المؤمنین علی صلی بکافن عبدہ ولی الله بندلره پورانه نو با لا ولینا ولینا الله کافی دے الله تعالی حسب او کفایت کافی الله دے فبل طرف تاول منډو آئے لے کہ درویشے کہ تشنہ خدا ہست ہر یو فقیر چاغہ الله یعنی اللہ رب ول عزت رحمت لیک درویش کئتشنه خداس چغل لب سیروان دی مودا الله تعالی در طرفنا دا ټول کارونه سم دی لیک درویش کئتشنه غیر شد او فقیرو او ابله به خیر رشید سوق چی غیر تزان محتاج غنی حقیقت کندن او فقیر دی او ابله دی آغا ابله او کمقل قلبی وقوف دی شغل الله در پریگ دی او بل در لروان دی مانه رومیخ بل کتاب چې خلاسین وي انتا حسبی انتا کافی لیس غیر انتا حسبی انتا کافی لیس غیر کن انیس القلب وقتم لی بخیر کن انیس القلب وقتم لی بخیر و اللہ و تعالی دا بنده دا پارا کافی دی نو بل طرف تا تمزان و دا حسب او د کفایت په دین باندې قران ذکر کوي چې دا راشي مطلب وايي چې دا مساله د توحید دا مسله چې کوم د توحید دا کله ذکر کوي پای ون د غوث استغاسی غوث او د فریاد او د استغفار سم باندې ذکر کلی په انوان د توکل ذکر کئ په انوان د توکل باندې ذکر کئ دا مختلف انوانات راوړي نورم ډیر زیات دي ډیر انوانات دي اور د مقصد دا چې در ټول په مسله د توحید دی او دا مسله د توحید بیان د ټول حقونه د الله دی او مساله د توحید کو پیژنان بل انوان د اهمیت د توحید اتم انوان د مسالید د توحید د اهمیت شهادت الله علی التوحید دومره اهمه مساله ده دومره بهترینه مساله ده انشاء الله تعالی په خپل گواہی کړی ده گواہی پکړه ده آل عمران 18 اتلسم کی وئی شاید الله انه لا اله الا الله و اول العلم قائما بالقسط شاید الله نو شاید سومرو چات شو شاهد او چذ او لوی زاک او مسالما شود بها لا إِلَهَا إِلَّا هُو مسألہ محشود بیا چه بکم مسألہ گواهی شویدہ در اغلب مسألہ دا, دا, دا تویید شاید اللہ اناو لَا إِلَهَا إِلَّا هُو چه شاید دمرا لوئی مسألہ لوئ. من اهم المسائل انتہائی چه کم دنو اهم مسألہ دا بلا انوان ده مسئله ده توحید فضائل او سمرات ده توحید پا توحید بانده اللہ و تعالی مختلف سمرات او مختلف میوه مرتب کردی قرآن کریم چکم فضائل سمرات بشارتونه مومنان و تا دنیا و دا آخرت وی لدی ناغا پا توحید باندی که توحید نوی نوی نشتا که نوی توحید نوی آئی نشتا دا زمک خلافت اللہ و تعالی پا توحید وی لدی پا توحید وی لدی سورت نور پچپن که وی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 یا بدوننی لا یشرکون بی شیء فما مساله توحید الله تعالی د زمکه بادشاہ او د زمکه خلافت ورکیه سورته انبیاء کی وای ولکت سورته ای انبیاء ایت نمبر 105 یوسفینزم ولکت کتبنا فی زبور من بعد الذکر انا الارضا يرسوا عبادية صالحون ولقد قتبنا في الزبور یقناً دکلیو منگا پا اسمانی کتابونو کی مقرر کرده منگا في الزبوری في القتب الالهی پا اسمانی و کتابونو کی من بعد الزکر فضلوه محفوظنا فضلوه محفوظنا انا الارضا یا <جاري> رسوا عباد ی صالحون زمکه چر دا دو میراث کې والدې لرا بانیان می موحدین اسوالهون الموحدون ابن عباس یا رسوا عباد ی صالحون میراث کې والدې لرا موحدین فلزمکه وراثت هغه کې کمندونو دو موحدین و دی رارنګی فمسل دا توحید بارا کی اللہ ویلی دی, دی دا کلمہ طویبہ دا کلمہ طویبہ مسلہ طویبہ دا, دا دا پاک خبر دا و پاک کلمہ دا سورتی ابراہیم کې وی فمسلو کلمت طویبت علم طرح کیف زرب اللہ مثلا كلمه طيبه سوره حج کې وای الى الطيب من القال الى سوره فاتير کې وای ان هي اصل الكلم الطيب هداك كلمه طيبه ذا ذكر چره ويون کې چره ناغ طيب ده عقب پاکي او دي اصلي دا طویب آقید چچاو لرلا دا قیدہ طویب چچاو لرلا و دے دا مرک پٹیم که طویب دے اللذینا تتوفاهم الملائکت طویبین نحل تتوفاهم الملائکت طویبین او چکل جنت تزی نفرشتی بوتوی سلام علیکم طبتم په غلو خالیین او جنت کې وولسینا آمنووا میلو آې توبالله هم حسنومهاب او چې جوند دی نفله نوه نه حن یما تو ی یده سرده تو ی حیاې سردي تو او د م پټین کې هم سر جننت تجزي د توب توم او چې کله جننت جنت نو توبالله هم سنو دا د کلیمې تو یبه د چېجه په خوا او ننظر ملګری به نوم د د تو یيب د قییده هم تو یبه ده اوقرآو سنت لره را غیبه ده دا د ون کې اوقایل چې ده هغه کالی تو يبو. حيات تو یو مصلح پاکه مصلحه او د پاکانو خوخدان بل د دی وین کې چله ماغه اسدق قائلن والذی جاء بالصدق وصدق به یوما ين بو صادقینا صدقهم ان لهم قدم صدق یندا ربهم وجعلنا لهم لسان صدقنا لياه وجعلنا كلمه باقيه في يقين والذي جاء بالصدق وصدق به اتقوا الله وكونوا صادقين واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صدقا نبيا واذكر في الكتاب ادريس ان اوکانه سوديق ن ووزګف کتاب ا اسمیل وکانه سوادقلواده کانه رسولاً په دا بیا او جمعات د سادقنو د هغې چې کمدنو خبره ساد قوه خبره مسله د تويد وکنهناغ ساد کوه درجم د ص دخه لاوم قمه ربیم روستو ددین پاتی کی گیر تویید وجال نالا هم لسان صدقین لسان صدقین آلیا و کلمت و یبت پاتی شوه گنام کلمه صادقه پاتی شوه او جنت که هم دغا پای دار که یوما ینپاو صادقین هم د هم ددی مسلی داعی چی ده نو آغا اخسن و قولن ده ددن خیستوین آده چا؟ ومن احسن قولا من من دعا إلى الله اصوك تزیاد خشتا پويناء کی خشتا پويناء کی من من دعا آغا چانا احسن قولا من من دعا إلى الله ومن احسن من الله حکم من صبغت الله ومن احسن من الله حكم سبغا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله چه مسئله توید طرف دا دواتور کهی دادا داعی دا چه ده. دا احسن و قائلین ده پر طول قائلین و احسن القائلین پر طول داوتور که اونکو کی. او پر طول خبر که اونکو که خیسته خبر چه ده ماغا مسئله توید ده اغا مسئله توید ده دم اهمیت دا مسائل توحید صرف د قران نم ذکر کو که حدیثونه ذکر کو بیا خبره بل شانتی کیږي صرف د قران کریم پرانا کی سیو خو بووایو مجلس ختمونو چاغه دا چې نبی علی سلام فرمای من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه من کان آخر کلامی ہی لا اله الا الله دخل الجنه د چاچی اخیری خبرہ دا لا الہ الا الله وان ناغب جنت تزی اللہ دے زمان اخیری کلام دا لا الہ الا اللہ وگرزی زمان دے راج علی خان موری سے رو رو وفات شعر دے اللہ دے مغفرت کامل نصیب کی اثلاث بجید آغا جنازہ دا طلبہ اکرام ملگری آغا ام چی کم دنو کوشش شکی چی جنازہ لطول لارشی آغا دے کلی نیو طرف تا دا دا سی پتا طریقہ طریقہ چی ملګری لارشي الله دې ده مغفرت کامل نسکی او الله تعالی کوچوتا او پسمان دګانو طولت د صبر جميل توفيق ورکړي